Boas tardes, queridos ouvintes. Benvidos un día máis a este noso programa. Galegos no vais, no... Perdón Sempre en Galicia Sempre en Galicia O nome da Bíblia Galega Exactamente, sempre en Galicia, queridos ointes Aquí no 104.6 da FM Para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego Con música, con intervencións Con participacións e colaboracións de, de xente de, de Galicia eh, Tamén de aquí mesmo, da nosa sí. comunidade O que si sí, é certo é que queremos que vostedes pasen dúas oreñas agradables Aquí no meu carón, Armando Fernández Núñez tardes. boas tardes, Xulio, eh, como non, toda a audiencia, eh, todos os seguidores que xa estarán a punto de seguirnos desde fora das fronteiras españolas. Claro que si sí, a moita xente temos que saudar, eh, dar xas gracias por escoitarnos e seguirnos. Mm... O que facemos sempre, é eh, despois das eh, salutacións... Eh, poñer un bocadinho o, de un bocadinho música, de... que é o asalto. Saudamos tamén con o noso técnico, que hoxe seguimos con, con, con o señor Castillo. Moitas grazas por estar aí, que se si non fora por ele, isto non saía adiante. Bueno, vamos a poñer entonces un bocadiño de música, e eh, de seguida mm, estaremos con vostedes agora. Nunca cuspas cara arriba Que todo tende a caer eh, Para apalar faltas doutros do Minjugantía de haber Mármuras sempre de miñe Mármuras de miñe doutros do Mi perno te suma cama Para te deitar un pouco Atendedote o primeiro Que nunca se perde Temos xa outro lado do fio telefónico a nosa primeira comunicación o noso correspondente na Costa da Morte. Óscar, uh -huh. Moitas sí, grazas por estar aí e boas tardes, benvido, Óscar. Que tal, boas tardes, Oxe, desde aquí, desde Fisterra, desde a fin do mundo, con o abrigado confinamento, porque nos Que o covid esta semana. Pilleu... Vaya, por... vaya, hombre. Bueno, pero pero non és aquí, non contaxiamos. Eu que non vos preocupedes, pero... Vamos... Fisterra, escoita, pero en Fisterra o, o tempo é eh, medianamente abondoso bo para que mm, eso sexa máis ou menos de non? Que ese, ese... Pues pois pues fíjate hai cousas que eu creo que son moi interesantes desacado desta desta conclusión eu bueno vivo aquí cerquiña da da praia entonces Eh, por este lado é eh, por onde entran todos os ventos e todas as borracas borracas da, da Costa da Morte é certo que empecé o confinamento con moi bo tempo, pero ahora mesmo está xa soplando o vento do sur están vindo nubes e sí. bueno, non sei o que pode ser pero xa sabedes que aquí o tempo aínda que nos eh, adaptámonos moi ben a todos, xa sabedes que é bastante inestable, nesta parte si, sí, si, sí, van, van, van vindo non sei o que, non me fixei ni no tempo como claro, teño a salida Para o miércules que ben, pois seguramente non me interese moito o que está acontecendo fora non, pero desde a ventana aquí aqui o vexo e si é certo que nestes momentos eh, o temos bueno, aproveito para para decirlos nosos faentes que se cuiden moito que afortunadamente bueno no meu caso poisis non foi. Non fui, bueno, está sendo duro Non está sendo duro, quero dicir o, o que é o proceso de salud Home, duro mm. sempre estar encerrado no, Eu creo que valoramos moito máis a, a liberdade cando estamos aquí na, na, sí, claro. na Entre as catro paredes E é curiosísimo Porque moitas veces eh, Desde aquí é, é moi importante eh, Bueno, cada un te dá a súa historia Obviamente cando está en prisión non Pero É curioso cando falamos moita vez non é que os presos están moi ben porque teñen bibliotecas teñen... ao final non teñen a libertad e a libertad que é o que nos pasa é... a nosa... Efectivamente, ahora mismo eu teño un ordenador, eu podo facer moitas cousas, pero non tens claro, a libertad. a eh, libertad eh. é realmente a condena dun, dunha persona que ten que estar encerrada. Claro, bueno. Tens te toda, a razón, te toda a razón, pero bueno, se mm. si non, si non é demasiado grave sí, o sí, asunto, claro. pois, pues, a, bueno, a seguir cuidándose, eh, mm. eh, que, bueno que teña sorte, que en realidad é o que fai falta é... Non o meu caso, pues, un catarro, así, a verdade que nós, como son profesores de instituto, xa estuvará facendo destes de antíxenos toda mm. todos os primeiros días para evitar problemas, mm -hmm. depois xa notei como un catarro un pouquiño así máis fuerte, e sí. fui cando me deu positivo e, e me querei en casa, e bueno, aquí recuperándose, ben, sin problema, sem pues, eh, moita historia. Adiante logo, moi eh. ben, moi ben. Alegre, Era un be tempo, por suposto, de recuperar non iba a ter tempo, de, de, de facer o o recopilatorio das novas da costa que, que bueno, quixera empezar con unha nota ben interesante non dunha iniciativa da Asociación Boca de Sapo de, aquí de Corcubión uh -huh. que está levando a cabo pues, a plantación de, de, de árboles autóctonos na, na zona de, de Corcubión de feito, mm. teñen unha finca ben interesante están poñendo en marcha o que se domina a aula da natureza para traballar directamente con, con escolares eh, guiado, mm. facerles unha visita guiada para os estas árboles autóctonas é un pouco, eh, a ver eh, sin ánimo de entrar en ningún tipo de confrontación co, co tecido forestal productivo de Galicia, que bueno, uh -huh. hai xente que vive do eucalipto e eu non digo nada pero bueno, sempre ten que haber un equilibrio sí. un pouquiño non? E, e traballando tamén e conservando as nosas especies autóctonas que o monte, obviamente, para que sexa e para que seja sostible, ten que ser tamén ao mesmo tempo... Equilibrado. Claro, ten que ser equilibrado. Diverso, diverso. Sí, pero, pero, bueno, eh, a, iniciativa, a iniciativa é brutal, porque os máis novos, ahora parece que os Carvalhos e os Castiñegos casi xa os conhecen máis por libros que pola realidade de Saídos Monte. Eu recuerdo que un, un profesor aquí de Camelle Eh, Alberto Bañas, que era o neto de Bañas Gein, non sei se conoce o sí. libro anecdotario Costa da Morte e os seus neufragios bueno, pois o neto fixo as prácticas no ano 85 en o colexo de Corme e este profesor traía ideas tan innovadoras como que, bueno, si vamos a dar expertos e autocturnas de Galicia queridísimos, vamos a ir ao monte. Aí recolhíamos flores, recolhíamos mm. plantas e catalogávamos na, na clase. No, eu creo que moito desto fuise perdendo co tempo, que é, unha, é un pouco triste. E os rapazes, ora, e os rapazes parece que só ven nos libros as especies e outras zonas. Por lo tanto, eu creio moi convinte, como mensaje tamén do Esperanza, eh, por recoller non esta iniciativa claro. da Asociación Boca de Sapo. Eu non sei, vos... Eh, que opinade sobre isto nincera si conhezo moi ben a realidade por estar en Cataluña se si teñen problemas parecidos que a nós no, Pero logo, no, no. Aquí... aquí gracias a Deus eh, a, no, a, no, a, no, a, no. a diversidade é bastante boa e a pluralidade tamén non, sí. non inza tanto aquí no. os eucaliptos como no, por aí que non. Claro. Claro. eu creo que aquí o principal problema dos, dos eucaliptos sen ánimo repito máis que de facer un análisis moi personalista Ben dado, pois, eso, que temos unha papeleira en Pontevedra, que a ver o que pasa ahora con ela, que parece ser claro. que, é, que, de alguna maneira, máis se beneficia de, dos, do, do eucalipto en toda Galicia. Por claro. cierto, esta papeleira nos anos 70 iba a estar na Costa da Morte, concretamente na ría de Cormelaxo, que pase con unha gran contestación e foi trasladada a Marín, non sei, uh -huh. un momento. E, igual bueno, é, é curioso, pero, pero bueno... É, o monte fixo ser rendible a través do Eucalito pero bueno ainda si pues hai un gran abandono no monte de Galicia que é bastante triste ¿no? sí, Porque, claro, que sí, claro, claro. pero unha boa iniciativa extra, extraordinaria ademais sí. ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí eu creo que sí además eu creo que marca un pouco a O, o, unha línea de traballo futura, sí. quizás, para outros centros, outros colesios, e nós desde o ámbito educativo, por suposto, temos sempre un papel relevante nisto. Concienciación tamén, é lógico, e o que sementas agora despois convértese en algo moi, moi importante para, para a propia sociedade. Sí, claro. sí, efectivamente. Bueno, mira, ahora aquí, sin movernos moito xa, eh, de Corcubión, vámonos a Fisterra. Eu non sei se sabe dos vínculos que o Fisterra tiña con Camilo José Célano, non sei momento, premio Nobel de Letra temperatura. Bueno, tiña unha costumbre de vir veranear bastante aquí, entonces sí. convertí moitas veces eh, eh, os fondos literarios de algunha das súas obras, incluso esta Madera de Bog, no seu momento, pois pues, uh -huh. en un pouco como nunha radiografía, non sei se máis ou menos axeitada, porque hai xente que critica eh, algúns cousos de Madera de Bog. Pero eh, radiografía da, da costa de feito aquí é eh, Fisterra na zona da, de, da praia de, uh -huh. de, de San Roque e eh, viviu este, eh, bueno, tiñale a súa casa de, de verán, de feito eu acordolle a, a abuela da miña muller, hoxe en día pues, eh, contame muitas historias que lle cosía cosíalle a roupa a este señor o xe sea que bueno, cando mandaba coser a roupa era porque realmente aproveitaba ben a roupa non? Sí, no, era. Sí, sí, sí, sí, era como a virgen do poño pero bueno sí, esto, sí, esto, sí, esto, sí, sí. Sí. pero o que está claro que, que bueno, si sí, a nivel literario eh, hai un vínculo con Fisterra e queren manter digamos un pouco a, a, a chama viva deste vínculo e o Hotel Bela Fisterra vai acoller unha xornada dedicada O escritor Camilo José Tela o día de 19 de, de febreiro e incluso lle dica polo que me pasan aquí na nota de prensa pois, o nome dunha habitación é un pouco unha historia curiosa que eu claro. creo que fixádevos que ven se refugiar o home que moi pouca xente sacándonos aquí a nivel digamos, máis local Coñecemos o vínculo que había entre Camilo José Cela e Fistar, porque yeah. todo mundo bueno o asocia noutras claro. latitudes, ¿no? Claro, claro, bueno, interesante, interesante. Sí. Más, sí. Bueno, bonito, é eh, bonito que recorten cousas de, de, de personaxes que, que que que algo que ver nun sitio. Que... Claro que si, si, E bueno, aquí tamén te vos, eh, digo sempre, non? Temos eh, unha comarca chea de escritores punteiros Eh, en Galicia, de feitos a veces bueno, do vínculo de, de Vimianzo non? Sí, eh, eh. temos a Manolo Rivas que é o ame tamén que, bueno, vale. pouco menos que o Nobel, vale. ne, merecía tamén de literatura, pero todos andará que carai, que non é eh, o ame sí, e eh, nalle sí, queda, sí. queda longo percorrido bueno, pois pues sí. eso que, tendes, que... tendes personas aí interesantísimas e en Fristerra concretamente eu teño, xa temos entrevistado en, bares, en varias ocasións a Modesto Fraga que ademais sí. estará hoxe según teño entendido, o estivo onte e no Concello presentando xunto con Juan Galán un, un, un libriño del que se chama Romanza de los, de los Naranjos en Flor Modesto Fraga que fijade vos eu creo que ten un papel, un papel moi importante no que aquí chaman a Fisterranía que é un pouco recoller toda a historia de Fisterra facela tan atractiva que a plasmal en libros que a xente lea non que moitas veces e, e existen un montón de editoriales moi pequenas en Galicia publicando libros moi cercanos á poboación eh, Falo de Embora, por exemplo sí, que uh -huh. é unha editorial que, que, que está sacando un montón de libros de persueiros moi locales, pero con unha gran tra trayectoria pues, uh -huh. eh, podemos falar de, de, de Mosqueira manso podemos falar sí, sí, bueno, sí, sí, incluso sí. de sus solistas son, son, eh, o que estamos conseguindo un pouquinho é que a xente colla o libro outra vez, se si ten que coller desde vendo con unha perspectiva máis local, pois que o Colla non fo... teñen un papel tan importante na recuperación de, de, da lectura da xente, sobretudo na, na lectura en galego, brutal, e eu creo que unha desas persoas De feito, recomendo visitar a súa librería en Arteixo, de Modesto Modesto Fraga, eh, é unha das persoas que, que vai un montón por aí. Bueno, eh, aparte sabedes, porque bueno, este programa vos ten xa unha longa traxectoria, igual nalgún momento tocades, tocátedes o que o quedou de si, sí, pois pues, o batallón literario, claro, isi sí. sí, da Costa da Morte. Ademais, que é un grande din dinamizador, non? Ademais no. recolle reco moit mm. e, e, e ademais con con consigue atraer moitísima xente ás suas vocatorias eh? Eu coido que, que aí tendes unha unha grande eh, labor eh, literaria e lingüística e poética moi interesante. Si, sí, si, sí, é unha persona moi querida. Pois eh, saltamos agora, se vos parece, sí. da literatura ás feiras. Fixadevos, ás feiras que, que, que de alguma maneira eh, están moi en crise na, na Costa da Morte, porque, como en todos os outros lados, foi, claro. fui perdendo moito, hai unha xogada aquí ben interesante por parte do Concello de Zas na Feira de Baio que, que bueno, é, é interesantísimo a mi chamou moita atención porque a Feira de Baio estaba perdendo moitísimo e resulta que o concello de Zas acabou de facer unha obra, unha plaza nova, fixaron a plaza nova, moi a, a beira da, da Carvalheira de Vallo, que de vez de, de, bueno, de visitar e non confundir ca a Carvalheira de Sars, que non é o mesmo Carvalheira de Sars claro, que a de Vallo, claro e as dúas son espléndidas, as cousas como son. Non? Que, se recén, están que Recén inaugurada, non? Sí, reinaug, inauguraron esta plaza e o que fixaron foi, cambiaron a ubicación, da plaza donde estaba esta plaza nova ao lado da Carvalheira e incluindo novos, eh, novos feirantes, xente nova, traendo, pues, mañán vai haber casi 40 postos na feira de, de baño Joder. e incluso exposición de vehículos bueno, un montón de cousas, de alguna maneira, combinando tradicional co, co actual, sí, sí, e mañán, domingo, estrenan esa feira de baño que vai a triplicar o número de postos tras anunciarse pois, este cambio da ubicación. Esperemos que vai a ben, porque eu quero que as feiras son importantes, no sei momento de un papel brutal na cultura, na sí. eh, eh, dinamización da cultura oral de Galicia, pero hoxe son din verdadeiros dinamizadores dos povos. Eu, por exemplo, en Corme, eh, os viernes, Os viernes mm. é a feira de Cormes, Cormes é outro pobo distinto, con ser mm. un pobo moi pequeno, con moi poucos... Os viernes, cando hai feira, parece como domingo, digamos. O domingo, yeah, yeah. En, todas os, en, en todas as ruas... Eh, mm. Non, porque a xente se move, incluso, pôs, pues, gasta máis, é un mm. pouco non sei, son auténticos dinamizados, a parte moita xente maior é, sí. vez durante toda a semana non se ve, vence nese momento claro, claro, eu, claro. eu creo que bueno, unha cousa que eu, a mí se me me gusta que as feiras vayan, non sei se xa hai moito tempo que non acudides a unha feira en Galicia, pero hai que, hai que animarse. Si, sí, si, sí, ah, ademais, ademais hai unha cousa, que as feiras eran un punto de encontro, de sí. relacionarse, de relacionarse sí. pois unhos paisanos cos outros, a másco cotratante, eh, por exemplo, de Gando, e despois nos postos que había que pode ser o pulpo, pode ser sí, outro sí, tipo de ca de cacharros, como digo eu. Sí, sí, en sí. fin, de moitas cousas, que claro. Si, sí, de, de de feito mañá haber pulpeira, eso <risas> é ben importante destacalo, porque... <risas> non pode faltar. <risas> claro eh. sí, sí. Sí, sí, é ben importante destacalo porque que bueno, está mentira moito non por aí. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, eh, eh, repito que que das feiras é eh, outro, outro punto a favor que, que parece que os conselhos intentan conservar na, na costa. Bueno, pois ahora, se vos parece, vámonos a C. Ah, Sabéis ah, que ali hai unha fundación dedicada a Fernando Blanco, inventor, eh, un benefactor, creou o, bueno, unha escola no seu momento de secundaria en C, aquí non, na Costa Morte, no sur da Costa da morte bueno pois ahora, Fernando Blanco obviamente xa non existe, pero si sí existe a súa fundación e cada ano salen unhas becas, uns premios que se conceden ao alumnado dos distintos niveis educativos de, de formación profesional incluso o, o, o propio edificio se si ten esa ocasión de pasarmos por aquí da, o propio instituto eh, Fernando Blanco en fe, é unha maravilla porque bueno, eh, desde o punto de vista arquitectónico conserva eh, conserva todo o seu, o seu estilo de dende cando se puxo en marcha por parte de De, do arquitecto e, e, bueno, é unha soia é unha maravilla eu estuve unha oportunidade de estudiar ali bueno, obviamente, cando está estudiando metas vezes non prestas atención ás diversas cousas sí, arquitectónicas sí. non se fa xe máis caso desde fora pero é unha maravilla eu xa quedarnos esta fundación benefactora eh, dinamizadora de, bueno de moitísimas eh, iniciativas culturais e tamén como estas becas parar de algua maneira eh, ajudar axudar ao alumnado pois pues, a a eso hai innovar, a emprender e por aí van estas estas vacas premio de Fernando Branco, eu creo que son interesantes tamén acá. Moito, moito, claro que sí, ademais eh, eh dar incentivos aos, aos rapaces para poder eh, superarse, lógicamente é unha cousa importante. Moi ben, moi ben. Si, sí, bueno, eu xe continuando un pouco así, xa vedes que trae moi pouca política, moi tal, xe vou a pechar, se eh, vos parece, con, con un filme que, que se está a rodar na, na Costa da morte non sei xe vos son, na SICA, sí, eh, sí, ah, pois pues, está rodando e vai nos levar polos anos 90 da Costa da morte. unha radiografía eh, moi clara desa época, esta película está dirigida por por Carla Subinara, directora conhecida xa no, no mundo documental, eh, que veu facer o camiño dos faros, é un mm. camiño interesante, que cada vez está sonando moito máis a nivel turístico fora, que recolle pois, eso, dende Malpica a Fisterra, a pé, pola costa, camiñando polos distintos faros da Costa da Morte, como hitos, pasando polos distintos povos, sendo un auténtico dinamizador dos povos da, da costa en plan, non como o camiño de Santiago pero inténtase e cada vez está vindo moitísima xente se tendo esa ocasión, sí. revisade buscade camiño dos faros veredes sí, da costa sí, da morte xa sí, sí. nos sí, falaron en sí. alguna ocasión algún do, do, dos, sí. dos entrevistados nosos sí, sí. Sí, sí. é unha bueno, conclusa interesantísima fui, claro sí. eh, neste caso Carla Subinara eh, fixou camiño dos faros, quedou absolutamente fascinada polas súas paisaxes e historias da vida este Paulo Mariñeiro e decidiu pois, é, plantarse a, a rodar unha película aquí que pronto veremos cando acabe o seu rodaxe pois os, os resultados promete moito fundamentalmente por ser un verdadeiro unha verdadeira radiografía dos anos 90 cando a costa da morte quizás estaba perdendo fuelle pero aínda tiña moito peso sobre todo o vínculo co co mar. Pois, pues, amigos e amigas, hasta aquí o meu resumo desta de semana, moi cultural, moi positivo, muy digamos. Es moi esclarecedor, eh, a máis eh. moi cheo, cheo de moitísima información. Ah. Exactamente, sí, sí. señor. Sí, señor. Agradecemos xe ah. moitísimo. Que, ah. Xa sabes ti que o que fai falta é eh, que os nosos aintes se sintan satisfeitos da tua ap aportación. E nos, ah. pois, pues, eso, orgullosos e eh, honrados co coa tua participación. Igualmente. Como sempre, a mí encantado estar con vos na radio e de repartir un pouco a, a Costa da Muerte por donde queiran escuitarnos. Acabo comentándonos unha cousa, sí. eu supoño que Radio Corneia está emitindo tamén a través de Radio Garden. Radio sí. Garden é unha plataforma uh -huh. na que a xente, se eh, xe entra, pode explorar o mundo a través das radios. Buscando uh -huh. unha localización aparecerá yo punto para escutar a radio do lugar en cuestión que seguramente estemos españando tamén por Radio Garden un montón de cousas sobre a costa da Morte pois é, a, sí, sí, a, sí. Bra a, a Brasil chegamos ¿no? sí, sí, sí. de momento a Brasil e a Portugal sí que chegamos o sea que bueno, tem temos bueno. constancia e a Suiza que hai tamén dúas eh, persoas seguidoras nosas Máximo e Mercedes que sempre eh, nos envían saúdos uh. moi e eh, saúdan tamén os propios participantes sí. pois pues, eh, tamén recordo que Radio Roncudo un libro daquí da zona de Corme nació gracias a esas aportacións da emigración en Suiza no ano uh -huh. 2004 é uh -huh. un proxecto que viñera, pois, pues, eh, que gañamos eh, a nivel cultural na Asociación de Viciños de Corme presentámolo uh -huh. na Asociación Galiza Prestige en Suiza e, igual bueno, concederon nos a nosa oportunidade de poñer en marcha este proxecto había outros interesantes tamén e ao final conseguimos nos poñelo a radio sigue viva a emigración pode escuitarnos tamén desde lá, e eso era, era o verdadeiro importante, e aquí está. O objetivo é